Хліба нема, людини нема, видавлює з себе неквапливо голова. Самі ж бачили, як старалися позаторік. А бачив. Сонце випило колосок, висушило землю. Таких тріщин наробило, мову Сахарі. Скільки існує білий світ, стільки й славить людство хліб, основу життя. І шанує того, хто сіє з лаки, Хоча й приклеїло колись йому зневажливе гречкосій. Володя переконаний, Гречкосієм назвав хлібороба той, Хто ніколи не тримав у руках чепіги, Не ступав босими ногами свіжою борозною, Не чув серцем щемливого шепоту Ораниці до орала. Та нові часи відмилите слово. Та й саме поле плугом розпушене, Ласкаво називає хлібороб то рілею, то оранкою, а то й ораницею. А хто ту землю зробив, схожою на вороняче крило? Орач, оратай. Косить пшеницю тут і косаркою, і лобогрійкою, і косами, і навіть серпами. Капуста пильно стріляє оком на косарки. На залізних дірчатих сидіннях засмаглі дядьки та юнаки. Вони, звично, неквапливо, клапливо, пружинячи м'язи, валок за валком скидають золоте пшеничне добро на стерню. І, здається, ні утомив людини, ні нудоти від одноманітності похитування. Бо ті вивірені рухи свято душі хліборобської. І те свято буває лише один раз на рік у жнива. Не без гумору був чолов'яга, що назвав жадку лобогрійкою, каже гість. А вже ж, добре погрієш лоба. Хочете попробувати? Киває на великого дядька з бронзовими вусищами пилипчук. А що? Хіба зле молодість згадати? Ще довоєнне жниво у рідному колгоспі? Худорлявий дядько у білій святковій сорочці. Як колись за колись і його Володимирів батько любив одягатися на косовицю, недовірливо покосував на уповноваженого. Молодий попутник голови чіпко схопив вила, вмостився на залізному сидінні і пошелестіло золотисте стебло на стерню. Худорлявий дядько з бронзовими вусами, які здавалися несправжніми причепленими тут, у пшеницях. Ривниво видивлявся трохи насмішкуватим поглядом на свого перемінника, а потому видавив скупі слова «Хатямить таки! Мабуть, селянського роду уповноважений!» Тарас Григорович мовчки хитнув головою «От і заробив на обід!» – задоволено осміхнувся дядько, перебираючи вилав свої руки. Дядькові слова нагадали капусті про живіт, у якому кишки грали марш. Уже було давно по обіді, але вони з Пилипчуком і різки в роті не мали. Голова, очевидячки, вранці поснідав. А володці цього не вдалося, бо виїхав з Павлівки в досвіта. Павлівський голова натякав на такий сякий перекус. Але кореспондент поспішав і відмовився. А Тарас Григорович. Не запитав про сніданок. Хто ж відпустить гостя, не пригостивши? Зотри рази голова зривав колоски, розминав їх у жорстких широких долонях, одвіював остюки і кидав зерна в рота. Володя, у животі якого давненько вже відбувався концерт, теж кидав золоте зерно. І концерт втихомирювався на якусь годину. Представник обласної преси встигнув поговорити з косарями, лобогріщиками, в'язальницями снопів, водовозами, бібліотекаркою, що винесла в поле газети. Блокнот його ряснів від прізвищ, імен, цифр, діалогів. Тут зустрів і комсомольського ватажка Тамару. І ви тут не подивувався, а помилувався кореспондент в'язальницею. Уся комсомолія на жнивах повела очима дівчина на роботящий люд. Вона вправно, негаючи жодної секунди, вязала перевесло. Зустріл у степу і осадчого Петра Петровича з косою. На комісарові чиста біла сорочка, і увесь він врочистий, веселоокий. Вів за собою десяток косарів. Коси аж дзвеніли, хекали косарі, і все те зливалося у неповторну музику степу. Жнива. О, і преса нас ощасливила, щиро зрадів лиликуватому кореспонденту і осадчий. Він зупинився, витер косу соковитою травою, встромив кісця у пухку землю, поручкався з пресою. То, може, покажете нам приклад. Тарас Григорович тут же взяв косу осадчого, а капусті кивнув берево того діда що наступає на п'яти комісарові. «Довірите?» – спитав сухенького дідка з мокрою сорочкою на спині. «А зумієте, брали коли-небудь косу в руки, як не брали ніколи?»